Забранената гора. Някога в кралство Селкарк, Шотландия, живеел един граф. Той имал дъщеря на име Джанет, която обичал повече от всичко на света. Джанет имала благородно, любящо и добро сърце, но била и смела, решителна и обичала приключенията. В крайнините на кралството се намирала гората Карта Хао. Джанет купнела да я изследва. Татко, не мога да седя в двореца по цял ден да играя игри и да разговарям за рок и игримове. Знаеш, че го мразя. Занимаваш се с стрелба с лък, карата и гребане. Защо толкова искаш да отидеш в онази гора? А защо не мога да отида в гората? Тя принадлежи на кралството ти, нали? За хиляден път ти казвам, Джанет, гората е омагиосана. Горските фей погаждат подли номера на пътниците. Какви са тези подли номера, татко? Не знам! Никога не съм ходил там! Ами ако всичко това са само слухове. Виждала съм прекрасни птици по дърветата и дори елени, които лодуват грациозно по ливадите... Ако имаше фей, които правят номера, тогава щяха ли животните и птиците да изглеждат толкова жизнерадостни? Гората е толкова величествена. Позволи ми да я изследвам, моля те. От три поколения никой от кралството ни не е влизал там, Джанет. Защото никой от тези поколения не е знаело защо не трябва да влиза там. Моля те, татко, искам да отида. Знаеш, че това е просто глупав страх. Не можеш вечно да ме защитаваш, нали? Аз пораснах, татко. А, добре. Ще изпратя отряд от... Е... Аз мога да се грижа за себе си. Няма нужда никой да ме придружава. Ако видя нещо опасно, ще се върна. Обещавам. Нали ще внимаваш? Обещавам. Муа. На другия ден Джанет поела към гората. Било прекрасно. Имало пъстри птици, огромни дървета, пеперуди и кристално-бистри потоци. Изведнъж дърветата около нея са разклатили силно. Едно обивно растение се опитало да я хване, но Джанет направила заднецалто на и отскочила точно на време. Ой, аз и ти! какво правиш в гората ми? Тази гора е част от кралството ни – аз би трябвало да те попитам същото. Кой си ти? Това е последният ти шанс, момиче! Напусни гората, докато преброя до три, иначе няма да бъдеш пощадена! Може би щях да се оплаша от теб, ако имаше смелостта да излезеш и да се биеш. Не обръщам внимание на някой, който отправя заплахи, докато се крие. Тогава ще ти покажа на какво съм способен. Изведнъж листата са превърнали в сви малки елфчета, които я нападнали с пръчки, но Джанет успяла да избегне всички. Тя хванала една пръчка, запалила огън с два камъка и заплашила елфите с фахлата. Всички избягали. Дрехата на един от елфите се запалила. Джанет го видяла, скочила, грабнала малкия елф и се потопила в потока за дългът си огън. Добре ли си? Ти ми спаси живота! Аз те нападнах, а ти ме спаси! Виж, не съм дошла тук да се бия. Ти, приказните ти, приятелчета, можете да останете в гората, ако искате, но ни позволете и ние да я изследваме. Просто искам да постоя тук и да се порадвам на красотата и нищо повече. Затова трябва да говориш с нашия крал. Елфа Тамлин. Изведнъж се чул гръм и там Лин се появил между дърветата. Ти си Джанет, нали? Ти спаси живота на един от елфите ми. Благодаря ти. Аз съм пазителят на гората. Сега трябва да си тръгваш. Тази гора е много опасна. Ти си пазителят на гората, а? Тогава сигурно познаваш всеки сантиметър от нея. Защо не станеш мой водач и не ме да зведеш наоколо? Все пак, благодарността е по-добре да се докаже с дела, отколкото само с думи. Отблагодари ми се, като станеш мой водач. Виждам, че си доста решителна. С удоволствие ще те разведа. Ела с мен. Там Лин показал на Джанет най-красивите и вълшебни части от гората. Хълм покрит с толкова много синчец, че изглеждал като заслан с дебел лилав лавкилин. Долина са златисти пеперуди, естествен птичарник, където птиците пеели по-сладко, отколкото Джанет била чувала някога. О, гората била прекрасна и колкото повече виждала Джанет, толкова повече оставало да се види. Джанет започнала да ходи там всеки ден и там Лин винаги бил неин водач. Дните минавали и тяхното приятелство се задълбочавало. Заедно те се наслаждавали на залези и изгреви, на пикници и разходки слоки. Смеяли се и се боричкали. След няколко месеца на опознаване и харесване, двамата почувствали красивата агония на любовта. Само, че Джанет винаги усещала тъга в Тамлин, и през онзи ден тази тъга била по-силна от всякога. Там, какво има любов моя? Защо си толкова тъжен? О, значи те е грижа, как се чувствам. Обичам те. За това ли никога до сега не ме попита за мен или за живота ми? За това как се докарах да водя това жалко съществуване като горския пазач на кралицата на елфите? Не ме е грижа кой си тамлин. Но, моля те, разкажи ми какво се е случило. А. но мен ме е грижа кой съм. Не бива да ме обичаш, Джанет. Трябва да спрем да се виждаме. А, защо говориш така? Знаеш ли, аз също бях човек. Какво? Родителите ми починали, когато съм бил много малък. Дори не ги помня. Много съжалявам. Дядо ми ме осиновил. Години по-късно дойдохме в тази гора да пренощуваме с няколко негови приятели и внуците им. Когато влязохме в гората, изведнъж се почувствах много изморен и изостанах. Не знам кога и къде съм заспал. Когато се събудих, се озовах в странна семя владение на кралицата на елфите и бях придобил ето този вид. Тя ме беше отвлякла, докато спя. От тогава не знам колко века са минали. Защитавам гората през деня, а през нощта отново се връщам в земята на кралицата на елфите. И аз те обичам, Джанет. Но ти и аз не можем да бъдем заедно. Няма да го позволя. Какъв живот ще бъде това, Джанет? Аз съм елф и сътворник на феята. Няма ли как да се развели магията? Има начин. Само един шанс, който се появява веднъж в живота. Кажи ми какво трябва да направя. Обещай ми, че ако не се получи, ще забравиш за мен, Джанет. Там, Лин, не можеш да решаваш вместо мен се обичам и не ме е грижа дали си човек или елф. Ще продължа да се срещам с теб, дори ако трябва да се виждаме така до края на живота ни. Но да, искам да те освободя, ако това е възможно. Кажи ми как. Идващото новолуние в нощта на Самхаин е специално. То се случва веднъж на 100 години. Всички феи от тук ще пътуват за отвътния свят. Трябва да дойдеш на горския кръстопът в полунощ и да изчакаш армията от феи. Те ще пристигнат на три кервана. Пусни първите два да минат. Аз ще бъда в третия, на бял жребец и ще нося златна диадема на челото. Ти трябва да истичеш към мен, да ме дръпнеш от жребеца и да ме задържиш. Каквото и да стане, не бива да ме пускаш. Само тогава магията ще бъде развалена. Ще го направя. На следващата нощ Джанет излязла на кръстопътя близо до гората и се чакала. Точно след полунощ, тя чула копитата на коне и първата върволица от феи наближила от далечината. Джанет ги оставила да минат. Дошла втората върволица. Джанет пуснала и нея, но разбрала, че конете препускат твърде бързо. Нямало начин да настигнеш дребеца на Тамлин. Затова се покатерила на едно дърво и се хванала за един здрав клон. Когато наближила третата върволица и видяла Тамлин, тя предсенила кога да замахне и успяла да вдигне Тамлин от коня, точно преди да мине кръстопътя. Кралицата на елфите видяла това. Тамлин, как смееш и ти, момиче? Как може човешко същество да е влюбено в елф? Махай се! Любовта не я е грижа кой си. Много добре. Да видим колко е силна любовта ти. Кралицата на елфите използвала магията си и превърнала Тамлин в хлъзгав гуштер, който почти се изплъзнал от ръцете на Джанет, но тя успяла да го задържи. Тогава кралицата превърнала Тамлин в свирепа змия, която се плъзнала по тялото на Джанет, но тя пак издържала. След това кралицата преобразила Тамлин в горяща жерава. Джанет изкръщяла в агония, но не го пускала. Ако това е единственият ми шанс да го освободя, ще направя каквото е необходимо. Джанет извикала от болка и в момента в който сълзите й докоснали жаравата, тя спряла да гори. Какво става? Защо не гори? Това са сълзите на истинската любов. Никое зло няма шанс срещу тях. Ти си сразена, кралице! Моята Джанет и любовта й победиха! Как може човек да се влюби в елф? Кралице, добре дошла си в гората на моето кралство, но може ли да живеем като приятели, а не като врагове? Хора и елфи! За кралицата на елфите идеята за приятелство с хората вероятно е била много трудна за възприемане. Тя просто се отдалечила и никога не се върнала. Джанет и Тамлин скоро се оженили и живели дълго и щастливо. След като кралицата на елфите вече е нямало, хората в кралството можели безстрашно да пренощуват и да си устройват пикници в гората заедно с децата си. Но най-редовните и посетители били Джанет и Тамлин.